Egon honen zure guzieri, ala egina. Gure internetboxaren abonamendua reziliatzen den bezala, defentsa militagan irurogei miliak euroko mendeko kontratua olo-ola desikiten alda. Bai egunetik biaramurera, australiak, amabi frantsez itxaspeko militar komanda bertanbera ustea erabaki du. Nukleak mailakoak manatzeko Ameriketako estatu batueri. Indo-Pazifikoan animaleko kolpea bai Frantziaren eragin estrategikoari. Paperean, aliatuak diren estatuen artean. Makronexion 2008an -e lotan buruzila zela ta ikintzetan ere bai. Arzi itzultze erasotzailea bai. Afganistatik tarrapatakan partitu eta Hora, Ameriketako estatu batuak plaza erdian. Frantziaren irugaren alternatiba erola, baztertua. Proliferazio nukleagaren arriskua dugun. Kontratu militar sekretu animaleko horiek politikoak dituak gintzen. Frantzia berak bai, Holandekin 2008an, krimeko krisigaraian, bimistral portelikoptero, erruxiarit livratzea, Anulatu zuen. Frantzia berak bai balukek eskatzekoan. Txinaren egiteko moldeaz. Efikaza ta guti ikusten dena. Estatu tipietan ta partikulazki independentzia eskatzen duten lugaldeetan. Tan ordu guan urbil. Ta urte bukaeran abenduaren amabian eien asken ta irugaren autodeterminazio e referenduma ukango dutenek. Kaledona behia? oso interesanta ekonomikoki, nikel-metalaren bigarren egreserba mundial handienak dituzte, eta estrategikoki, uretatik Ameriketako estatu batuen eta Australien ardatz militara desbideratzeko bidea da. Afirmatzen ala, Txinak independenziaren aldeko indarrak sustengatzen dituela. Orduan baita, Txinako imperialismo erasutzailearen ondorioz, pazifikoa dugu geopoliteokoki munduko potentzia mundialen joko leku behia. Anarteko enkalte, tamaleruski, gure Europa batasunak, indarri gabekoa. Mil eskerra getazen zunik, ta pasaigunan...